Ребека Ярос, Четверте Крило, розділ 35 В останні дні допитів Фенрірсон втратив зв'язок з реальністю, проклинаючи Наварське королівство. Він звинувачував короля Таорі і всіх королів до нього в такій неймовірній, такій невимовно жахливій змові, що ваш покірний слуга навіть не повторюватиме цих чорних слів. Страта пройшла швидко і милосердно, занадто милосердно для безумця, що забрав неймовірне число життів. Полковник Льюїс Марке. Навара. Невідредагована історія. Якимось дивом я продовжувала дихати. А це вражало, враховуючи, що серце в мене розривалося на мільйон уламків. І буравила ворогів погляду. Я ще ніколи не бачила їстів на грифонах. Дракони зазвичай залишали від них тільки попіл, як і від їхніх напіворлів, напів львів. Ми ж домовилися зустрітися завтра. Постачання ще не повне. Заявив Ксаден спокійно та виважено. «Питання не в постачанні», – похитала головою жінка. «На відміну від нашої чорної форми, їсти носили коричневу в тон темному оперенню їхніх чудовиськ, що зараз витріщалися на мене, як на вечерю. Якщо вони щось викинуть, самі стануть закускою», – сказав Тейрн. «Постачання. Я насилу зрозуміла те, що сказав Тейрн через слова їстя. Ксадин їх знав. Він із ними співпрацював, допомагав ворогові. Зрада заскребіла горло, ніби я намагалася проковтнути бите скло». Також чому він збігав із квадранта. Значить, ти просто чекала поблизу. Цілий день раніше на випадок, якщо ми раптом пролетимо повз», – запитав Ксаден. Вчора ми вийшли в патруль з Дрейтуса. Це за годину польоту на південний схід звідси. Я знаю, де Дрейтус, перебив її Ксаден. знає? Ви на варті, вдаєте, ніби з вашими кордонами нічого не трапляється, огризнувся чоловік, із дець. Не розумію, навіщо нам їх попереджати. «Попереджати?» Ксаден схилив голову на бік. «Два дні тому ми втратили село неподалік через орду венітелів. Вони знищили всіх». Я здригнулася, округливши очі. «Що вона сказала?» «Венітелі ніколи не забираються так далеко на схід», – відповіла ліворуч від мене і імоджен. «Венітелі?» «Так вони обидві сказали. Якого чорта?» «Я б вирішила, що мене розігрують, якби не два здорові грифони, що височили над головами їстів. І ніхто не сміявся». «Досі», – відповіла жінка, знову переводячи поля на Ксадена. «Це явно в новині Телі, і один з них…» більше ні слова», – перебив Ксаден. «Ви знаєте, що нікому з нас не можна знати подробиць. Занадто великий ризик. Достатньо, щоб допитати хоча б одного з нас». «Ти теж це чув?» – запитала Етерна, озираючись раптом. Хтось це помітив, яке чисте марення несе ця жінка. Але всі стояли в жаху, ніби правда повірили, що село знищили істоти сказок. «На жаль, так». Якщо без подробиць, орда прямує на північ, сказав їздець. Прямо до нашого торгового посту на кордоні, навпроти вашого гарнізону в Вальдібаїні. Ви озброєні? Озброєні, озвався Ксаден. Тоді ми свою справу зробили. Ви попереджені, сказав чоловік. Тепер ми маємо захищати своїх. Ми й так зробили. Гак заради вас і тепер у нас залишається не більше години, щоб стигнути до них вчасно. Атмосфера одразу змінилася, наелектрозувалася, вершники навколо мене наче приготувалися до чогось. Ксадин озернувся через плече на мене, і замість того, щоб розсміятися, через цей абсурд похмурів. Якщо думаєш, ніби зможеш переконати будь-кого із соренгалів, ризикувати шиї заради будь-кого поза межами навари – ти дурень. Вишкрився мій бік чоловік. Під моєю шкірою болісно затріщала енергія, вимагаючи виходу. Чоловік трохи присунувся, із очевидним осудом зміряв мене поглядом з ніг до голуби. Цікаво, скільки відвалить ваш король, щоб повернути дочку свого найславетнішого генерала. Готовий сперечатися. На твій викуп можна буде зброїти Дрейтус на 10 років вперед. Викуп? Оце навряд чи. Терн загарчав. загорчав. От лайну пробурмотів Боді, присуваючись до мене. А ви спробуйте. Ризикніть. Я скривила пальці, випускаючи достатньо енергії, щоб у хмарах над ними блиснуло світло. Відсосина у злісці поля зловісно побігли тіні. Ксаден підняв обидві руки, і її сті напружилися, коли темрява застигла в якомусь дюймі від їхніх ніг. «Ще хоч крок до цієї Соренгайл і здогнати раніше, ніж моргнете», – сказав Ксаден, погрозливо понизивши голос. «Її не чіпати». Жінка зіркнула на тіні, потім зітхнула. «Ми будемо зрештою з граї. Дай знати, якщо зможеш вибратися від невіруючих». І вона розгорнулася, ведучи чоловіка, до своїх грифонів. За лічені секунди вони злетіли в небо. Всі голови повернулися до мене, вираз в очах різнився. Від напруженого очікування до чогось на кшталт страху. І всередині мене все впало. Ніхто не здивувався появі їстів чи тому, як вони розкидалися слівцями на кшталт венітелі. І всі знали, що ксаден допомагає ворогові. А я тут була зайва. Удача, Ріарсон. Імоджин заправила рожевий локон за вугу, показавши краєчу бундальської мітки під рукавом літньої форми і пішла, щоб залишити нас на одинці. Я не могла зібратися з думками, хапаючи за все, крім найочевиднішої і вбивчої істини, поки всі інші повільно йшли за імоджен назад до озера. По передпліччю курсника, що пройшов переді мною, теж вівся візерунок мітки. Ось Гарік, він командир відділення, але він тут, а не з загонами секцій полум'я, як і Боді, і Моджен. та брюнетка з кільцем у носі, здається, Солейл, і на її лівому передпліччі та сама Мітка. Другого курсник із секції кіхтя, візерунок на шиї, є і в нього. Аліам. Ліам. залишився стояти зі мною. Тейрн. Я намагалася дихати якомога рівніше під поглядом Ксадена, що тримав маску бездушного командира крила. Срібляста. Дракон повернув до мене величезну голову. «У них всіх мітки повстання», – сказала я, – «усі в цьому загоні, окрім мене, діти відступників». У платонині льотного поля Ксаден зібрав групу із змічених, і всі вони – довбані зрадники. А я попалася, повірила йому. «Так і є», – погодився дракон із смиренним голосом. У мене мало не зупинилося серце, коли я справді усідомила те, що відбувається. Це не просто оксидент зрадив мене, зрадив усе королівство. Було лише одне пояснення, чому обидва мої дракони поводилися так, смирно, у присутності ворога. Ви з Андарною теж мені брехали? Вага зради виявилася надто великою, я відчула, як плечі згинулися під ним. Ти знав, що він робить? Ми обидва вибрали тебе, сказала Андарна, не це могло врятувати ситуацію. Але ви знали, я глянула повз ляма, який смів дивитися на мене із смутком на терна, який не зводив ксадена вбивчого погляду, ніби вирішив, спалити його на місці чи ні. Дракони пов'язані, пояснив він, поки ксаден наближався. І є лише один зв'язок, священніший, ніж зв'язок дракона та його вершника. І це зв'язок дракона та його шлюбної пари. Усі знали, окрім мене, навіть мої дракони. О, боги. «Невже Дайн мав рацію? Невже все, що робить Ксаден, обман, щоб завоювати мою довіру? Ніжне свідчення, щастя, любові, довіри та прихильності, що так яскраво горіло в моїх грудях, якісь хвилини тому болісно замерло, вимагаючи кисню немов багаття, залите відром води наприкінці привалу. Мені залишилося лише спостерігати, як умирає вугілля». Чим ближче підходив саден, тим небезпечніше. Він на мене дивився, наче я якийсь загнаний звір, готовий битися зубами та пазурами. А як мені взагалі вистачило дурості йому повірити? І як я могла закохатися в нього? Легені нили, а серце кричало. Цього не може бути, я не могла бути такою наївною. Але, отже, була коли ми тут все його тіло, хринове попередження, особливо темний слід, кричущий, очевидний на його шиї прямо зараз. Може, його батько був великим зрадником, може, його справи і коштували життя моєму братові, але зрадництво Ксадена поранило не менше. Він здригнувся, побачивши, як горять мої очі. Хоч наша дружба була справжньою, прошепотіла я Ліаму, намагаючись знайти в собі сили не кричати. «Вона і є справжньою, Вайлет. Але я завдячую йому всім». Відповів той, а коли я підняла погляд, подивився з таким стражданням в очах, що я його ледве не пошкодувала. «Щойно. Всі ми, і якщо ти даси йому пояснити?» Ось він, гнів, що поспішив на допомогу, щоб переселити біль. «Ти дивишся, як я з ним тренуюся. Я штовхнула ляма в груди, і він відсахнувся. Ти стояв і дивився, як я в нього закохуюсь?» «От Бо Бонні склав руки на грудях. «Вайленс, дай пояснити». Сказав Ксадин. Він завжди знав мою справжню натуру, а тіні мали викрити його. Майстер таємниць. Невитрачена сила вирувала всередині, коли я відвернулася від Ліама до Ксадина. Якщо хоч пальцями не торкнешся, клянуся. Спалю тебе нахрін. Сила спалахнула від моєї люті і по небу затріщала блискавка, перескакуючи від хмари до хмари. Здається, вона серйозно. Попередив Ліам. Я знаю. Оксадин заходила щелепа, коли наші погляди зустрілися і застигли. Всім повернутися на берег живо. Спобоювання в очах він рушив до мене. Я знаю, про що ти думаєш, сказав він своїм оманливим м'яким голосом. Я побачила натяк на страх в його оніксових очах. Ти гадки не маєш, про що я думаю. Чортовий зрадник. Ти думаєш, я зрадив наше королівство? Вгадав, молодець. Хльоснув новий погляд, лягаючи зигзагом між хмарами. Ти працюєш на їсців графонів? Я не піднімала руки на випадок, якщо доведеться чаклувати, хоч і знала. Що й підмітки йому не гожусь. Поки що ні. Боги, як це банально, ксаденен. Ти лиходій, що ховається в усіх, сука, на очах. Він скривився. Взагалі їх називають літунами. Тихо промовив він, витримавши мій погляд. І для когось я можу бути лиходієм, але не для тебе. Прошу вибачення. Ми зараз серйозно обговорюємо семантику? У драконів вершники, у грифонів літуни. І ти це знаєш, бо ти з ними в змові. Я відступила на кілька кроків, щоб... Не піддатися нестерпному бажанню врізати йому в морду. Ти працюєш на ворога. Ти ніколи не замислювалася, що під час війни іноді можна почати на правильній стороні, а закінчити на неправильній? В даному випадку? Ні, я показала на берег. Я вчилася на переписувача, не забув? Ми захищали наші кордони шість сотень років. Це вони не погоджувалися на мир. Постачання? Чим ти їх тут забезпечуєш? Зброя. Серце пішло вп'яти і потім пробило землю. Якими вони вбивають вершників? Ні, він виразно похитав голову. Тільки для боротьби з вейнітелями. У мене відпала щелепа. Вейнітелі – це казка. Як у книжці, яку мій батько, я кліпнула. Лист. Як він там писав? Фольклор передається з покоління в покоління, щоб навчити нас пам'ятати про минуле. Так він хотів сказати. Ні, неможливо. Вони існують. Про мій оксидент, тихо, наче пом'якшував удар. Хоче сказати, існують люди, які якимось чином присмоктуються до магії безпосередньо, без дракона чи грифона, і упоганюють свою душу. Я говорила повільно, щоб кожне слово було кришталево ясне. І це не просто персонажі казки про створення світу. Так, він поморщив лоба. Вони випили всю магію в пустошах, і потім розповзлися, мов чума. Що ж, хоч би фольклору ця версія відповідає. Я склала руки на грудях. Як там у казках? Один брат зв'язався з драконом, а другий з рефоном, а коли третій позазрів, він звернувся до джерела, втратив душу і голосив війну першим двом. Так, він зітхнув, я зовсім не так хотів тобі розповісти. Якщо взагалі хотів, я кинула погляд на Терна, що спостерігав за нами, що пустив голову, той ніби готувався спалити ксадена будь-якої миті. Не візьмеш участі в освітницькій бесіді? Поки ні, я хотів би, щоб ти сама зробила висновки. Я вибрав тебе за розум і сміливість, Срібна. Не підведи мене. Я на втрималася, щоб не показати середній палець власному дракону. Гаразд. Якби я повірила, що венітелі з темної магії існують і блукають континентом, мені довелося повірити, що вони ніколи не нападуть на Навару, тому що... Мої очі округлилися через природний висновок. Тому що наші чари скасовують будь-яку не драконячу магію. Так, він перемістив вагу з ноги на ногу. Тут у Наварі вони безсильні. Прокляття, а логічно, як би відчайдушно мені не хотілося протилежного. Отже, мені довелося б повірити, ніби ми знаємо, що на Пороміель безжально і жорстоко нападають темні заклиначі. Я спохмуріла. Він відвернувся і зробив глибокий вдих, потім знову глянув мені в вічі. Або довелося повірити, що ми знаємо, але вирішили не допомагати. Я підняла підборіддя від обурення. Якого б хріна ми вирішили не допомагати, коли людей вирізають? Це йде Усупереч всьому, за що ми стоїмо. Тому що вейнетелі вбиває лише одне. Те, що дає силу нашим чарам. Він більше нічого не додав, ми просто стояли, і я чула тільки плескіт хвилю берег і луну його слів, що билися об моє серце. Тож на наші кордони нападають. Вони шукають те, що живуть наші чари. Запитала я. Не те, щоб я повірила, ще ні. Але він і намагався мене переконати. Правда рідко вимагає зусиль, говорив мій батько. Він кивнув. Матеріал, який перековують у зброю проти венітелів, ось візьми. Правою рукою він витяг з піху на боці кинджали з чорною рукояткою. Я жахом стежила за кожним рухом, знаючи, що він здатний вбити мене як захоче. Хоча швидше було просто скористатися одним із мечів у нього на спині. Він рухався повільно. Простягаючи кинджал, я взяла його, але потрясла мене ручка з вирізбленими рунами. Ти забрав це зі столу моєї матері? я скинула погляд. Ні, у твоєї матері такий самий, напевно. Тому ж, чому він потрібний тобі? Проти венітелів. В його очах було стільки жалю, що в мене всередині все стиснулося. Кінжал, напади, все сходилось. Але ти сказав, немає жодного шансу, що ми будемо битися з чимось подібним. Прошепотіла я, чіпляючись за залишки надії, що це все ще якийсь жахливий розіграш. Ні, він присунувся з протягнутою рукою, але впустив її, наче передумав. Я казав, що сподіваюся, якщо ця загроза існує, то керівництво про неї скаже. Ти перекрутив правду, як тобі зручніше. Моя рука зімкнулася на рукоятці кінжала, і я відчула, як від неї гуде енергія. Вені телі існують, вені телі існують. Так, і я міг би тобі збрехати. Вайленс, але не брешу. Щоб ти зараз не думала, я ніколи тобі не брехав. Ну так, звичайно. І як це мені перевірити? Бо боляче думати, що ми живемо кролісти, здатному на таке. Боляче перебудувати наново увесь свій світ. Брехня втішає, правда ранить. Відчуваючи гуркіт енергії в кенджалі, я опалила ксадена очима. Ти міг би розповісти будь-коли, а сам приховував. Він здригнувся. Так, потрібно було розповісти все багато місяців тому, але я не міг. Я ризикував всім, розповідаючи зараз. Тому що змушений? Не тому, що хочеш. Бо якщо твій найкращий друг побачить цей спогад, все зникло. Перебив він і яухнуло. Ти не знаєш що. Дай не порушуй би правила, щоб врятувати твоє життя, Вайлет. Як ти думаєш, як він? Вирішить з цим знанням. Як би вчинив Дайн? Я вірю, що він поставив би кодекс вище за страждання людей за нашими кордонами. А може б я б звела проти Дайна щити? А може він виявив би повагу і не заглядав би мені в голову? Я примружилась. Ось тільки ми не дізнаємося, як було б. Адже це ти вирішив, що я вчиню правильно, Ксадени. Правда? Він сплеснув руками. «Це жахливіше за нас з тобою, Валенс. І наше командування не зупиниться ні перед чим, аби й надалі відстежуватися за чарами і тримати існування винітелю у таємниці». Він хрипко молився. «Я бачив, як стратили мого батька за те, що він намагався допомогти цим людям. Я не міг ризикувати й тобою. З кожним словом він виявився ближче до мене, прискоруючи мій пульс. Але я більше не давала серцю ухвалювати рішення за голову. «Ти любиш мене і…» «Любила», – поправила я відступаючи в бік, щоб легені нарешті послухали мене і я зуміла зітхнути. «Любиш!» – крикнув він, зупинивши мене і прикувши до нас погляд всіх вершників у межах чутності. «Ти мене любиш!» Один з вугликів в грудях спробував повернутися до життя, але я розчарувала його раніше, ніж він розгорівся, і повільно обернулася до нього. Все, що я відчуваю, я проковтнула на силу, тримаючись за гнів, щоб не розвалитися на шматки. Відчувала до тебе, засновано на таємницях та обмані Сором палав в моїх щоках, сором за те, що мені взагалі вистачило наївності в нього закохатися. Все, що сталося між нами, Вайленс, правда. Від натиску, з яким він це говорив, серце нило все сильніше. А решту я поясню з часом, але перш ніж ми вирішимо до нашого форпосту, я повинен знати, що ти мені віриш. Я глянула на кинджал і почула слова у батьковому листі, так само виразно, ніби він промовив їх вголос: голос. Я знаю, коли настане час, ти зробиш правильний вибір. Він попередив мене єдиним доступним способом через книгу. «Так», – сказала я, повертаючи Кенджал, – «я тобі вірю, але це не означає, що я тобі довіряю». «Залиш собі». Він відразу розслабився і зітхнув від полегшення. Я прибрала клинок у піхви на стегні. «Віддаєш мені зброю після визнання, що місяцями води в мене заніс, Ріорсон?» «Звичайно. У мене є ще. І якщо літу не говорять правду і вені телі прямують на північ, він може тобі знадобитися». Я не брехав, коли казав, що жити без тебе не можу, веленс. Він повільно відступив, скрививши губи в сумній усмішці, а беззахисні жінки мене не приваблюють. Не забула. Я ще не була готова жартувати з ним. Просто летимо до Альбідаїна. Він кивнув, і за кілька хвилин ми піднялися в повітря. Ми не брехали тобі, просто недоговорювали, сказала андарна, тримаючи затерна, щоб сховатися від вітру. Це називається брехня через мовчання, заперечила я. І такої сьогодні вистачало. Вона має рацію, срібляста. Напруга відчувалася і в усьому тілі Терна, і в самому бутті його крил. Ти в повному праві злитися. Він нахилився, прямуючи вздовж жирського кряжу біля кордону королівства. Ремені на сідлі вп'ялися мені в ноги. Ми вирішили захистити тебе без твоєї згоди. Це була помилка, якої більше не вчиню. Його почуття провини переважило моє суміття, остудило мій жаркий гнів. я нарешті почала думати. Думати по-справжньому. Якщо винітелі існують, мають бути хроніки. І все ж таки в бібліотеці немає жодної копії. Казок пустощі. Хоча там зберігалися всі книги-навари, написані чи перекладені за останні 400 років. І отже, тато подарував мені не просто рідкісний екземпляр, а заборонений. 400 років записів і жодного. 400. Але наша історія охоплює 600. Усі свої. Копії робіт минулого. Єдиний оригінальний текст у бібліотеці старше 400 років з тих часів, коли почалася війна з Пороміелем. Це оригінальні сувої прооб'єднання, яке відбулося понад 600 років тому. Вистачає всього одне покоління, щоб зневіритися, щоб змінити історію. Або навіть переписати. Боги, тато сказав це відкритим текстом. Він завжди знав, що вся правда у переписувачів. Так, сказав Терн. Огинаючи останній пік, голий без снігу, що розтану від літньої спеки, і гірський форпост Альбідаїн здався перед нами одночасно стрімчаками Дралора. Одне покоління змінює текст, наступне вирішує, що його вчити. Зростає нове і брехня стає історією. Він не халився ліворуч, вздовж вигину гори, потім сповільнився на підступах до льотного поля. Я стиснула сідло, коли ми сіли перед високою будовою на краю останнього піку в Кряжі. Що нагадувало Монсерат? Це була проста квадратна фортеця з чотирма вежами та стінами досить товстими, щоб витримати злі дракона. Для армії нема нічого важливішого за одноманітність. Я відстебнулася та сіла і зіскознула на попередній лапі. А нам ще треба якось зосередитися на військових іграх. Пробурмотіла я, поправляючи рюкзак на плечах і думаючи, що на цей торговий пост скоро можуть напасти міфічні створіння. Поспішали інші, і я озирнулася на андарну, що вже згорнулася під лапами терна. Ксаден ішов разом з Гаріком, дивлячись на мене ніби з тугою, але я дала йому все, а він так і не розкрився по-справжньому. Це усвідомлення різало по грудям болем, який може залишити лише розбите серце, гостре і зазубрене. А я уявляла, що так само почуваєшся, коли тебе пронизують тупим і ржавим мечем. Ріже повільно, рана із 100% ймовірністю загоїться. Якщо не можна йому довіряти, ми не мали майбутнього. У більш ніж ржарній атмосфері ми війшли через відкриті ворота у форпост. Дуже порожній форпост. Якого? Гаррік швидко рушив через двір усередину, озираючись навкруги. Стій! на казак-саден, оглядаючи стіни, що оточували нас. Тут нікого нема. Розділитися і обшукати. Він глянув на мене. Від мене не відходь. Це вже навряд чи військові ігри. Я хотіла було сперечатися, що йому це знати нема звідки. Але порив вітру через відчинені ворота змусив задуматися. Все, що чулося в фортеці, де мало проживати більше 200 чоловіків, наші кроки по кам'яній землі. Він був правий. Щось не так. Шикарно, відповіла я з чималим сарказмом, і всі крім Ляма, що знову став маєтінню, розсілися по двоє-троє, піднімаючись нагору по різних сходах. Сюди, сказав Ксаден, прямуючи до південно-західної вежі. Ми піднімалися, піднімалися, нарешті опинилися на четвертому поверсі, де вийшли на оглядовий майданчик, звернений на долині між нами, в тому числі на пост під владою Поромієля. Це одна з найбільш стратегічно важливих точок, сказала я, шукаючи поглядом присутності місцевої піхоти чи вершників. Не може бути, щоб їй залишили лише заради військових ігор. Саме цього я й боявся. Ксаден окинув поглядом долину, потім примружився, придивившись до торгового посту тисячі ярдів під нами. Ліам зрозумів. Ліам сперся на кам'яний зубець, зосередившись на будинках в долині. До поста було десь 20 хвилин широкою гвардійською стежкою, що вилася по схилу гори, на якій стояв наш форпост. Над кам'яною стіною стирчали дахи кількох будинків, а співдня наближалися зграя і із летунами. Ксаден обернувся до мене, і в його очах було що завгодно, крім тепла. Що тобі сказав Дайн, перед тим, як ти полетіла? Він тобі щось прошепотів? Я заморгала, намагаючись згадати Щось на кшталт я пошукала в пам'яті. Мені тебе не вистачатиме, Вайлет. Він напружився всім тілом. І ще казав, що я приведу тебе до смерті. Так, але він весь час так каже. Я знизила плечима. І як Дайн пов'язаний із сторожовим форпостом? «Знайшов дещо!» – крикнув із піденно-східної вежі Гарік, прямуючи прямо з імоджень широкою стіною до нас і показував щось схоже на конверт. «Ти розповідала йому про мої льоти сюди?» – запитав Сксаден із жорстким поглядом. «Ні», – я замахала головою. «На відміну деяких, я нічого від тебе не приховувала». Він відсторонився, його очі забігали перш ніж він витріщився на мене. «Вайленс!» – сказав він тихо. «А я тось чіпав тебе після того, як я розповів тобі про альдібаїн? Що? Я наморщила лоби і прибрала з обличчя локон, що вибився, яким грав вітер, що піднявся. Ось так. Він торкнувся мої щоки. Для прояву його сил треба торкнутися обличчя. Він торкався тебе так? У мене розкрився рот. Так, але він завжди мене так торкається. Він би ніколи... Я осіклася. Я б зрозуміла, якби він прочитав мої спогади. Ксаден похмурів і впустив долоню, але не прибрав її зовсім, залишивши на плечі. Ні, Вайленс, повір, не зрозуміла б. Його голосі не звучало звинувачення, лише смиренність, що пораняє залишки мого серця. Ні, я похитала головою, дань здатний багато на що, але він би ніколи не вчинив зі мною так, ніколи б не забрав те, що я пропонувала сама. Ось тільки один раз він уже пробував. Це тобі, сказав Гарік, простягаючи конверт садину. Той прибрав руку з мого плеча та надламав печатку. Я прочитала напис на конверті, доки він читав лист. Накази з військових ігор для Ксадена Ріошсонок, командира четвертого крила. Я впізнала почерк, як не впізнати, якщо я бачила його все своє життя. Це від полковника Айтоса. Що там? Спитав Гарік, склавши руки на грудях. Яке у нас завдання? Хлопці, я бачу щось за постом, сказав Ліам від краю стіни. Прокляття! Від обличчя Ксадена відлилася кров і він зім'яв депешу в руках. Тут написано наша місія вижити, якщо зможемо. О боги! Дайн прочитав мої спогади без дозволу. Напевно, розповів батькові, куди вони втікали, і ненароком зрадила Ксадена, зрадила їх усіх. Це не Гарік похитав головою. Хлопці, все дуже погано, крикнув Ліам, і Емоджен підскочила до нього. Ти невинна!» – винна, сказав мені Ксаден, потім відвів від мене погляд і повернувся до друзів, що бігли до нас по стінах. Нас прислали сюди вмирати.